Azte begia elkarteak sortua du lamarorte Euskal Herrian, Nazional Maiako zabalkondea duen, eh, irugarren sektoreko errati bakarra dugu, Info7 eta oniburu ze eh, hitzeingo dugu izan ere 10 urte betetzen ditulako. Javier Abasolon dugu Info7-ko kidea kaixo, arratsaldean, eza txaldean. Bueno, eh aldegoso pizka bat azaltzen esto inguruan eta zergatik eh martxan jartzen eh, da ba Info7 irratia bezalako proiektu bat. Bai, eh bueno, Astibegia elkarteak eh, bultzatu zuen proiektu hau, bueno, komentatu bezala. Pues bueno, e, egindako irakurketa zen e, bueno, e, Euskal Herriko dialean eh eh eta frantsesek e, bueno, sekulako boterea zutela, sekulako lekua zutela dialean eta eta eh Euskar bakarra eh taldea zela, ehs eta bueno, ikusten zan e, anistasun falta, falta bat Bazeguela eta eta hori betetzeko asmos, pues bueno, begia elkartea sortzen da lenik eta eta ondoren eh Info7rratia. Mosongi mm -hmm. e, baita zeintzuk ziren hasierako helburuak e, edo gaur egun mantentzen ditu zuten helburu hauek bai. Eh, hasieratik bai, e, irrati egitasmo e, nazional bate e, martxan jartzea zen helburua. E, egia da hiru e, hizkuntzatan e, martxan jartzekoa zela eta hasiera batean horrela orrela izan zela, baina bueno, e, e, poliki poliki urteen poderios, bueno, Euskarake e, leku gehiago hartu du eta ta bueno, frantsesa bate hizkuntza bat jaizdugu erabiltzen, ez? Baina bueno, hasierako planteamendua hori zan, e, irrati nazional bat, hiru hizkuntzak orraramango zituna eta E, lantalde profesional batek batek bermatuko lukena eh bueno e, e, informazioeran trataera profesional eta, eta zorrotz bat, ez? Eta horren ondoren eh esare oso zabal bat, gainontzeko saio, tematika askotariko saioak egiteko kolaborazioak eta, eta, eta guztiak, ez? Orduan hori da, hori da oinarri azkenean, irrati nazionala, iruzkuntzetakoa, eh profesional batek idatua baina baita eh oinarri sozial oso zabala oso zabala zuen ez bueno gaur egun info 7 irratiek 2000 baske baina onke jo ditu laguntzaile talde zabal bat aipatu zuen bezala eh aldegozu bueno azaldu zen horako bueno, antolakuntza dozute no lantura zaudeten e, zein da baitare eh, bazkidearen papera pixka bat uhum, bai e, edabe herritarra da da gurea osea hasiera batetik e, eh herritarren laguntzarekin e, e, egin, bueno, sortu zane info azkenean e, Info7, o sea, e, Astibegi alkarteak eh e, bueno, babesten duenez, eh bezala e, milaka bazkide bazkide baditu, eta orduan, pues bueno, e, e, urte zu eta eta hasieratik bueno, e, gaur arte eh bazkido horiek, pues bueno, e, beraien ekarpen xumearekin, eh bultzatu dute info 7 e, garapena, baina horren ondoan ere, pues, bueno, e, esan bezala eh baude kolaboratzaile sare sozial, o sea, zabal bat e, eta denen artean osatzen dugu, pues bon, komunitatea deitzen dioguna, ez? Eh eh Pazkideetatik hasita e, egunero gurekin kolaboratzen eta saioak egiten dagoen jendea edo tarteka ere, pues bueno, talaiatik bezalako saioak e, e, egiten laguntzen digun diguten guti horiek gutiak osatzen dute e, guretzako gure komunitatea, ez? Eta guretzako pues, bueno, garrantzia bueno, handiko e, talde bate osatzen dugu. Azkenean e, iristen Euskal Herri osora. E, iritzi maian, eh, pos, bueno, esan dezakegu, eh, erreferente ere bagarela zentu askotan, eta oinarri bueno, zendua dakagula uste dugu, eh, eh, pos, bueno, eh, azkenean, eh, oinarri erritar hori, bimila bazkide horiek eta, eta eta bestelako kolaboratzaileek osatze dutelako pos, bueno, Euskal Herriko eh, pos, bueno, eh, zati proportzio haundi bat, eta bueno, esan guratzua ere badena. Euskal mm Herriko? -hmm. Eh, sento e, dira, bateorkin zureko erronka nagusiak hemen horrena orrera. Bai, bueno, 10 urte urren honekin, eh, bueno, batetika ospatu nahi genuen eh urte betetzen genituela, pues bueno, honetan, eh, bueno, esta Herri e, komunikabide batek, e, olako, pues bon, ibilbide bat izatea, eta hori ospatzeko dela uste dugu, baina bestetikan, pues bueno, argi utzi nahi genuen ere, eh, E, gure gure edukiek edo gure sortzen bueno gure komunitateari eskintzen dizkiogun edukiera dakatela dakatela garrantzia eta horre hor indar jarrene dugu pos pues, bueno eh informazioan berizitako irratia begia egiten duena baina baita pos pues, bueno tematik askotariko saioak egiten dituztenak eta, eta bueno eh e, sektore herritarrentzako e, eskaintza bat e, e, egiten duena baina hortik aratago, pos pues, bueno eh dugu irrati infosozpirratia etor es irratiba dela. Bueno, hasiera batean e, interneteko irratiba zala hasi ginean, gero FM-erako jautzia eman genuen eta normalean sektorea honetan aderantzesko jautzia ematen da, ez? Eh, FM bidez ei tradizioonala egiten egiten zenean, gerora internetera emititzeko eh behar ikusi, ikusi izan, ez? Baina gure kasuan orrela izan zen. Hasieratik eh teknologia berria hilo izan gea eta etorkizunean ere, pues bueno, e, bideo horretan sakontzeko asmoa badaukagu. Pues, bueno, horre aske nango jabeteetan e, berri bat e, martxan jarri genuen, e, iaz ere telefonoentzako e, aplikazio bat jarri genuen, e, martxan. Orduan, bueno, uste dugu bido horretan sakondu, sakondu, beharra dagoela eta etor jarriko ditugu indarrak e, urrengo urrengo jabeteetan. Bueno, 10garren urte urrengnari burusei eh? hitz egitenari gara, eh? bueno, hor eh, bai kanpaina abiatu duzuen. Eh? Eh, ez dakit aurten eh, zerbait berezia antolatzeko ideia duzuen. Bai, en, menen bat do. Bai, e, bueno, ez dugu orra orrela ekimen eh hundi hondirik eingo, bai nahi dugu, pues zilabete bueno, ilabetez ilabete gausasbarinak ditugu, pues bueno, orbaditugu ideiak batetikan, bueno, e, e, izango den e, abesti bate ari gara egiten, pues bueno, datuazten aste, asteetan aurkeztuko duguna, bestetikan, pues, bueno, gure komunitade horrekin, e, e, lehen Elena Saldutako horrekin, de bueno, baskari bat eta ekitaldi bat egin nahiko genuke urrengo ilabetetan eta udat partean ere pues, bueno, e, jaialditxo bat eh egin nahiko genuke, pues, bueno, musikari solotuak egon garelako hasieratik eta horri horri pues, bueno, keinu bat ere egin nahi egi diogu. E, udatik bueltan ere nahiko genuke, pues, bueno, e, urte urren honek suposatzen duen e, jauzi hori irudikatzea ere programazioan gure parrian ere e, jauzi hori irudikatu genuke genuke eta Eta azkenik, pues, bueno, urte, urte bukaeran, e, irratia eta teknologia berriak lotuko ditun, pues, bueno, lako jardun aldi edo gogo eta saio bat, e, martxan jarrianeko genuke, e, irratia bera orko katzeko ere, ez, e, jendearen txata referentziala izateko eta irrati munduan ere referentzia hori irabasteko. Hortu, bueno, ez dago horrelako ekimen oso azpimagarri dik, baina bai, ia, ia bete, garatuko dugun urturrena dela. Bueno, bukatzeko badakegu baske kanpaina abiatu zutela gure eskualdeari zuz eh zenako deialdia zabalduko zenuke Bai, e, bueno, asieratik esan dugu, e, e, erritarren laguntzase sortu ginen, erritarren laguntzase goaz aurrera, eta, bueno, FM bidez ere egiten dugun garapena edo zabalpena herritarren e, laguntzarekin e, egiten dugu. Konkretuko hemen e, e, bidazoa aldeontan, e, e, bueno, antena jartzeko zaiak eretan gaude, eta horretarako, pues, bueno, bazkide, bazkide berriak ere behar ditugu, ez? E, bueno, antena horreke ditune kostuak finantzatzeko, eta baita ere mantenu gaztu horiek finantzatu alizate kohez. Orduan, deialdia hori da, ez? E, e, azkenean, e, bidazo aldean e, antzunei entzune pues bueno, bearrezkoa dugu denon laguntze eta bueno, bazkide berriak e, egite. Orduan, bueno, animatu jendea gure proiektu honetan parte izatea eta eta bueno, eh, abardenen artean e, martxa jartzen dugun hemen ere FM Bidez, beste ahots berri bat, eh, e, pues bueno, irratiarekin batera, pos, bueno, osatu osatuko duena e, daukagun dialaren eskintza, Bosongi, Xabier, e, guzti horrekin galditzen gara eskermila mila, eh? gurean izatagatik, mi esker? Ba, izu behin.